Dr. Balog János, ökológus-akadémikus professzor utazásai Első sorozat Őserdőben, Sivatagban 1970 és 1986 közötti utazások 7. rész Az új Brown River őserdő. Új gínea fővárosától Port a Brown Riverig, magyarul a Barna folyóig legfeljebb fél órás az autóút. Végig tükörsima aszfalton robogunk, és amikor a Brown River hídjánál kiszállunk, padokkal, pecsenyesütő rácsokkal ellátott kirándulóhelyre érkezünk. Hétvégén a tisztás kirándulókkal van tele. Hétköznapokon majdnem üres. Ilyen alkalommal hozott ki a növényvédelmi állomás Pápu a gépkocsi vezetője, hogy igazi ős erdőben gyűjthessem a rovarokat. Az utazásnak két élménye is volt számomra. Az egyik, hogy a gépkocsi vezető mezitláb vezetett, és mozgékony lábújjaival valósággal marokra fogta a gázpedált. A másik, hogy az utat egy kétméteres méteres kígyó keresztezte, és a fiú gázt adott, hogy a kígyót elgázolja. A kígyó azonban gyorsabb volt, és én örültem, mert bevallom, hogy szurkoltam. A Brown River tisztása a föld azon kevés helyeinek egyike, ahol a gépkocsiból szinte közvetlenül az érintetlen őserdőbe léphetünk. Itt éltem át majdnem húsz évvel ezelőtt egyik érdekes őserdei élményemet, találkozásomat az új guineai óriás keresztes pókkal és a törpe hímjével. Kedves hallgatóim! Mindig egy kis szomorúságot is jelent, ha egy ilyen nagy expedíción a megszokott helytől búcsúzik az ember. Ez a mai nap az utolsó napom Új Géneában. Holnap délben elrepülünk a csendes óceáni szigetvilágba. Ha jól összeszámolom, a harmadik hónapot töltjük Új Géneában, így sorrendben a mostani a harmadik Új Géneai expedícióm. Először 1965-ben Másodszor a múlt évben jártam itt. Hát nem csoda, ha egy kicsit úgy érzem, hogy új a szinte a második hazám lett. És különösen kedves helyem itt, az új főváros, Port Moresby közelében lévő gyönyörű őserdő, a Brown River őserdője. Itt láttam először 1965-ben is az őserdőt, így hát búcsúzóul is idejöttem, hogy utoljára még egyet szippan ebből a forró, párás, őserdei levegőből. A folyópartján néhány benszülött kunyhó van, csirkéket, kecskéket tartanak, de ettől eltekintve itt minden. És hogy majd odahaza Budapesten is visszállamodhassam magamat ebbe a csodálatos világba, bekapcsolom a magnómat, hogy megörökítse az őserdő hangját, a tücskök ciripelését, az itteni vadgalambok különös, egzotikus búgását, és a többi különleges madárhangot. Távolból talán még egy-egy kakas kukorékolás is belehallatszik majd a felvételbe. Most pedig, hogy ennek az utolsó új gíneai napomnak expedíciós beszámolóját folytassam, elmesélem, hogy persze nem csak azért a hangfelvételért jöttem ide a Brown River űs erdejébe. Hallgatóim közül egy páran talán még emlékeznek rá, hogy én ezeken az expedíciókon a talajvizsgálatok mellett úgy mellékfoglalkozásképpen a pókokat is tanulmányozom. Persze csak annyira, amennyire az időm megengedi. A magamfajta embernek, aki az állatvilágot valamennyire ismeri, minden ilyen kirándulás annyi titkot, érdekességet rejt, mint valami krimi, hiszen az expedíció zoológus munkája egy kicsit mindig detektív munka, rossz személyleírás, hiányos nyomok alapján kell megkeresni valakit vagy valamit. Hát a mai napra szóló körözési parancs úgy hangzik, hogy a Brown Riveri őserdőben egy nagy pókot kell megtalálni. Különös ismertető jele, hogy a hálója kerek, mint a mi közönséges keresztes pókunké, de a háló jóval nagyobb a mi pókunkénál, majdnem akkora, mint egy kisebb fajta kocsikerék, és ráadásul gyönyörű aranysárga a háló szálainak a színe. Hogy miért akarom ezt a pókot megkeresni, azt is elmondom. A pókok egyik legérdekesebb csoportja az óriás keresztes pókoké, ahová ez a keresett állat is tartozik. Ezekre nem csak az aranysárga háló a jellemző, hanem az a példátlanul érdekes dolog is, hogy csak a nőstények ilyen több centiméteres óriások, a hímek egyenesen nevetséges törpék a nőstényekhez képest, mert a súlyuk sokszor 500-szor vagy 600-szor kisebb, mint a nőstényeké. Olyan ez az arány, mintha egy normális 50 kilós nőnek 10 dekás, tehát arasznyi kis férje lenne. De ezeknek a férjecskéknek nem csak az a bajuk, hogy ilyen kicsire nőnek. A nőstény ráadásul a szerelemtől mentes pillanatokban nem férjnek, hanem ennivalónak tekinti őket, magyarán mondva megöli és megeszi, ha közelébe kerül valamelyik példány. Érthető, ha ilyen viszonyok mellett ezek a törpehímek rendkívül óvatosak, kitűnően rejtőzködnek, s így nagyon nehéz tudományos célra is begyűjteni őket. Én pedig azért jöttem ki a Brown Riverhez, hogy ezekből a ritkaságokból gyűjtsek. Számomra az óriás keresztes pókok törpehímjei azért nevezetesek, mert még 1963-ban az első expedíciónkon Afrikában mi magyarok derítettünk fényt egy sor érdekes részletkérdésre az óriás keresztes pókok életével kapcsolatban. De közben, amíg ezeket a részleteket elmesélem, már meg is került az első ilyen aranysárga háló. Ezek a pókok legtöbbször alacsonyan, legfeljebb embermagasságban készítik a hálót, ezért könnyű megfigyelni őket. Az óriási nőstény, ahogy azt már Afrikában is láttam, itt ül a háló legközepén. Afrikai tapasztalatból tudom, hogy a hímek valahol oldalt, egy falevél alatt rejtőzködnek, és azt várják, hogy szerencséjük legyen. Igen, már látom is a búvóhelyet itt, ez alatt a száraz levél alatt lapul az egyik. Szemmel láthatóan a háló felé figyel, nem tudom, hogy milyen jelre vár, de most lassan előre lép, szinte lopakodik, és már is elérte a nagy pókháló szélét. Hosszú lábaival úgy lépeget egyik fonáltól a másikig, mintha egy olyan vízszintesen kifeszített kötél létrán mászna. Már meg is tette a feleutat, és most megáll, mintha gondolkozna. És most újra tovább megy, és már meg is történt minden, de olyan gyorsan, hogy szinte alig tudtam szemmel követni. A nőstény egyet rezdült, majd villámgyorsan előrelépett előre lépett a kis hím irányába, az pedig egyet ugrott, és eltűnt a semmibe. Jobban mondva, ott himbálózik az életmentő pókfonálon. A hímek ugyanis egy fonalat húznak maguk mellett, és a nőstény első gyanús rezdülésére Ledobják magukat a hálóról, de persze úgy, hogy a fonálon függve maradnak. Ezt a szálat igazán az életfonalának lehetne nevezni, mert az életét menti meg a gazdájának. Még az afrikai megfigyelésekből tudom, hogy most végtelen játék következik. A dolog arra megy ki, hogy melyik bírja jobban türelemmel. De ma a jelek szerint szerencsénk lesz, mert a kis férfiú ismét felkapaszkodott, és tovább közeledik a nőstényhez. Lépésről lépésre, szinte milliméterenként halad, és már ott is van mellette. Nem tudom, miből érzi meg, hogy nincs veszély, de úgy látszik, hogy csak ugyan megérzi, és most az egész jelenet legfurcsább része következik. A kis állat óvatosan hozzáér a nagyhoz, azután lép egyet előre. A kép most olyan, mintha egy kisegére a macska hátára ült volna, utána pedig szépen, Óvatosan végig sétál rajta. A hasonlat annyiból is megfelelő, hogy a kettejük közt a nagyságarány körülbelül olyan macskaegérforma. A többit már az afrikai megfigyeléseimből tudom, óvatosan előre megy a nagy állat fejéig, és ott húzódik meg. Ez az egyetlen hely, ott a feje mögött a nyakatáján, ahová a nőstény a veszedelmes rágóival nem tud hátra nyúlni. Az első felvonásnak tehát vége. A kis hím itt a biztonságban megvárja, míg eljön a szerelem órája. Az én vizsgálataim szempontjából azonban az a legérdekesebb, hogy a jelek szerint valami összefüggés van a hímek nagysága és a száma között. Úgy látszik, hogy minél kisebbek a hímek, annál jobb esélyük van arra, hogy megusszák a veszedelmes udvarlást. Ez a Darwinféle féle ivari kiválogatódással függ össze, vagyis pontatlanul megfogalmazva azt jelenti, hogy a kisebb állatoknak mindig több esélyük van ebben a helyzetben az életben maradásra, mint a nagyobbaknak. Az én mostani feladatom tehát az, hogy minél több példány gyűjtsek a hímekből, hogy oda-haza Budapesten elvégezhessük a nagyságméréseket és egyéb számításokat. Ez a része a munkának azonban már nem annyira érdekes, úgyhogy lassan visszasétálunk az őserdőnek a folyó melletti tisztására. A Braun folyón itt egy egyéves vas halad keresztül, amelyen keskeny, egynyomtávú autóút vezet. Ezt a helyet én nem szeretem, mert még nézni is rossz, hogy a 10-12 éves pápu a fiúk hogyan másznak fel a vas íveinek legmagasabb pontjára, és ugranak fejest a folyó mély vizébe. A víz színéig úgy gondolom van vagy 10-12 méternyi magasság, de a víz eléggé mély, és úgy látszik, hogy a fiúk kitűnő ugrók. Ránk azonban ennél szelidebb szórakozás vár, pecsenyesütés sütés ausztráliai módra. A magyarországi kempingezőknek hadmesélyem el, hogy az ausztráliaiak autójában állandóan ott van egy hússütőrács, egy hűtődoboz, benne a sütésre kész hússzeletekkel, és természetesen az üvegsörökkel. Ha valahol megéheznek, a kocsi félreáll az út mentén, és fél óra múlva már kész is a friss, illatozó, sült hús. Ennek a finomságát az is fokozza, hogy rendszerint illatos eukaliptuszágakat használnak a tűz megrakásához. Hát ilyen a várt minket is a pókvadászat után, és még valami, aminek a frissen sült húsnál és a hidegsörnél is jobban örültem, egy magnószalag a Port Moresby rádiótól. A rádiónál dolgozó ausztrál barátaim jól tudják, hogy szeretnék minél több eredeti és új hangfelvételt magammal vinni Budapestre. Ez a mostani meglepetés igazán ilyen volt az egyetlen új gíneában készült filmnek a hosszú utazásnak a zenéje. Ezt a csodálatos tájat és új a szemmel látható szépségeit nem tudom magammal vinni, hiszen legfeljebb csak színes fényképfelvételekre vagyok berendezkedve, filmezésre nem ezeket pedig rádióval sajnos nem tudom bemutatni. De ha a látványt nem, legalább a hangokat vigyem magammal innen. Ebben kértem az itteni barátaim segítségét. És ami itt különösen izgalmas, az a hihetetlenül gyors fejlődés, ahogyan a pápuák a kőkorszakból egyenesen, szinte az atomkorszakba lépnek. Száz kilométerre innen még bambuszkürtön fújják az ősi dallamot, Port Moresby-ben pedig pápua egyetemisták ugyanezekből a dallamokból modern kísérőzenét komponálnak egy újonnan elkészült filmhez. És most búcsúzóul kérem hallgassák meg ennek az eredeti kópiáját, amelyet a Port Moresby rádió számára archiváltak. A vidám reggelének és a kakas kukorékolása a napfelkeltét és a falu reggel meginduló mindennapi életét köszönti mi pedig ezzel elbúcsúzunk Új Gíneától. Viszontlátásra expedíciónk legközelebbi állomásán, Óceániában, a Salamon szigeteken.